Capitolul 2. Separarea și ispășirea. Originile separării. Extinderea e un aspect dumnezeiesc fundamental pe care Dumnezeu l-a dat Fiului Său. În creație, Dumnezeu s-a extins la creațiile Lui și le-a insuflat aceeași voință iubitoare de a crea. Ai fost creat nu numai în totalitate, ai fost creat și perfect. Nu există gol în tine. Datorită asemănării tale cu creatorul tău, ești creator. Niciun copil de al lui Dumnezeu nu își poate pierde această capacitate, căci face parte integrantă din ce e fiecare fiu, dar o poate folosi necorespunzător proiectând. Folosirea necorespunzătoare a extinderii sau proiecția are loc când crezi că există un gol sau o lipsă în tine pe care crezi că o poți umple cu propriile tale idei în loc de adevăr. Acest proces implică următorii pași. Mai întâi, crezi că ce a creat Dumnezeu poate fi schimbat de propria ta minte. În al doilea rând, crezi că perfectul poate fi făcut imperfect sau deficient. În al treilea rând, crezi că poți distorsiona creațiile lui Dumnezeu, inclusiv pe tine însuți. În al patrulea rând, crezi că te poți crea pe tine și că ție îți revine să dirigezi propria ta creație. Aceste distorsiuni corelate ilustrează ce s-a petrecut de fapt în procesul de separare sau de digresiune în frică. Înainte de separare nu a existat nimic din toate acestea și nici acum nu există de fapt. Tot ce a creat Dumnezeu îi se aseamănă. Extinderea, după cum o întreprinde Dumnezeu, e similară strălucirii interioare moștenite de copiii lui Dumnezeu de la el. Adevărata ei sursă e Untrică. Un lucru la fel de adevărat referitor la fiu cât și la tată. În acest sens, creația include atât crearea fiului de către Dumnezeu, cât și creațiile fiului când mintea lui e vindecată. Asta cere înzestrarea fiului de către Dumnezeu cu liberul arbitru, și toată creația iubitoare e dată liber într-o linie continuă în care toate aspectele sunt de același ordin. Grădina Edenului sau condiția de dinainte de separare a fost o stare mentală în care nu era nevoie de nimic. Când a ascultat minciunile șarpelui, tot ce a auzit Adam a fost neadevăr. Nu trebuie să continui să crezi ce nu e adevărat dacă nu cumva alegi să crezi așa ceva. Tot neadevărul poate să dispară literalmente într-o clipire, căci nu e decât o percepție greșită. Ce vezi în vise pare foarte real. Biblia spune însă că un somn greu a căzut asupra lui Adam și nicăieri nu se face referire la trezirea lui. Lumea nu a avut încă experiența unei redeșteptări sau renașteri globale. O asemenea renaștere e imposibilă cât timp continui să proiectezi sau să creezi greșit. Și totuși ai încă în tine capacitatea de a extinde, cum și-a extins și Dumnezeu la tine spiritul. În realitate, e singura ta opțiune, căci liberul arbitru ți s-a dat să te bucuri, creând ce e perfect. La urma urmei, toată frica se reduce la fundamentala percepție greșită că ai capacitatea să uzurbi puterea lui Dumnezeu. Firește, nici nu poți și nici nu ai fost în stare să o faci. Iată baza reală pe care poți reuși să scapi de frică. E o reușită prilejuită de faptul că accepti spășirea care îți permite să realizezi că greșelile tale nu s-au petrecut de fapt niciodată. Adam a putut avea coșmaruri abia după ce a căzut asupra lui somnul greu. Dacă se aprinde brusc lumina în timp ce cineva are un vis îngrozitor, el poate interpreta inițial lumina însăși ca partea visului și se poate îngrozi de ea. Când se trezește însă, lumina e percepută corect ca eliberatoare de vis, căruia nu i mai acordă realitate. Eliberarea aceasta nu depinde de iluzii. Cunoașterea ce luminează nu numai că te face liber, ci îți și arată clar că ești liber. Miracolului nu-i pasă ce minciuni pot să crezi, că și le poate vindeca pe toate cu aceeași ușurință. El nu face distinții între percepțiile greșite. Singura lui grijă e să distingă între adevăr pe de o parte și greșeală pe de alta. Unele miracole pot să pară mai mari decât altele. Amintește-ți însă primul principiu al acestui curs. Miracolele nu au o ordine a dificultății. În realitate, ești total neafectat de toate expresiile lipsei de iubire. Acestea pot veni din partea ta și de la alții, de la tine la alții sau de la alții la tine. Pacea e un atribut în tine. Nu o poți găsi în afară. Boala e o formă de căutare exterioară. Sănătatea e pace interioară. Ea îți permite să rămâi netulburat de lipsa iubirii din afară și capabil, prin acceptarea miracolelor, să corectezi condițiile ce decurg din lipsa iubirii în alții. Ispășirea ca mecanism de apărare Poți face orice își cer. Ți-am cerut să faci miracole și ți-am explicat că miracolele sunt firești, corective, tămăduitoare și universale. Nu există ceva ce nu pot face, dar nu pot fi săvârșite în spiritul îndoielii sau al fricii. Când ți-e frică de ceva, îi adeverești puterea de a-ți face rău. Amintește-ți că unde ție e inima, acolo îți este și comoara. Tu crezi în ce apreciezi ca valoros, dacă ți-e frică, apreciezi greșit. Și atunci, înțelegerea ta va aprecia greșit în mod inevitabil și, înzestrându-ți toate gândurile cu putere egală, îți va distruge pacea în mod inevitabil. Iată de ce se vorbește în Biblie de pacea lui Dumnezeu care întrece orice pricepere. E o pace care nu poate fi tulburată de niciun fel de greșeli, căci neagă capacitatea de a te afecta oricărui lucru nedumnezeesc. Iată cum trebuie folosită negarea: nu e folosită să ascundă ceva, ci să corecteze greșeala. Aducând la lumină toată greșeala, ea o corectează automat, căci greșeala și întunericul sunt același lucru. Negarea adevărată e un puternic mecanism de protecție. Poți și trebuie să negi orice convingere că greșala îți poate face vreun rău. Genul acesta de negare nu e o tăinuire, ci o corecție. De ea depinde mintea ta corectă. Negarea greșelii e un puternic mecanism de apărare a adevărului, dar negarea adevărului duce la creație greșită, la proiecțiile eului. În slujba minții corecte, negarea greșelii eliberează mintea și restabilește libertatea de voință. Când voința e liberă cu adevărat, nu poate crea greșit, căci recunoaște numai adevărul. Poți apăra atât adevărul cât și greșala. Mijloacele sunt mai ușor de înțeles, odată ce ai stabilit ferm valoarea obiectivului. Problema e să știi la ce servesc. Fiecare își apără propria comoară și va face asta automat. Adevăratele întrebări sunt din ce îți faci o comoară și cât de mult ții la comoara ta. Odată ce înveți să ții cont de aceste întrebări și să le incluzi în tot ce faci, vei întâmpina puține dificultăți la clarificarea mijloacelor. Mijloacele îți stau la dispoziție oricând le ceri. Poți economisi timp însă dacă nu prelungești fără rost acest pas. O concentrare corectă îl va scurta incomensurabil. Ispășirea e singurul mecanism de apărare care nu poate fi folosit distructiv, pentru că nu e un mecanism făcut de tine. Principiul ispășirii a fost activ cu mult înainte de începutul ispășirii. Principiul era iubirea, iar ispășirea a fost un act de iubire. Actele nu au fost necesare înainte de separare, căci nu exista credința în spațiu și timp. Numai după separare s-a croit planul ispășirii și al condițiilor necesare împlinirii ei. A fost nevoie atunci de un mecanism de apărare atât de splendid încât să nu poate fi folosit greșit, deși putea fi refuzat. Refuzul însă nu îl poate preface într-o armă de atac, asta fiind caracteristica inerentă altor mecanisme de apărare. Ispășirea devine astfel singurul mecanism de apărare care nu e o sabie cu două tăișuri, ea poate nu mai vindeca. Ispășirea a fost încorporată în credința spațio-temporală pentru a pune o limită tocmai la necesitatea acestei credințe și, în ultimă instanță, pentru a săvârși învățarea. Ispășirea e lecția finală. Învățarea însă, și asemenea claselor în care are loc, e temporară. Capacitatea de a învăța nu are nicio valoare când schimbarea nu mai este necesară. Cei veșnici creatori nu au nimic de învățat. Poți învăța să îți îmbunătățești percepțiile și poți deveni un student tot mai bun. Vei ajunge astfel în acord tot mai strâns cu fiimea, dar fiimea însă însăși e o creație perfectă și perfecțiunea nu cunoaște grade. Învățarea are înțeles doar atâta timp cât există o credință în deosebiri. Evoluția e un proces în care pari să treci de la un grad la următorul. Pășind înainte, îți corectezi pașii greșiți anterior. De fapt, e un proces de neînțeles în termen temporal, căci te întorci înapoi pe măsură ce avansezi. Ispășirea e procedeul prin care te poți elibera de trecut pe măsură ce înaintezi. Desfăcându-ți greșelile trecute, ea te scutește de nevoia de a reveni mereu asupra fiecărui pas, fără să înaintezi spre punctul de întoarcere. În acest sens, ispășirea economisește timp, dar, ca miracolul în slujba căruia e pusă, ea nu îl desfințează. Cât e nevoie de ispășire, e nevoie și de timp. Ispășirea însă, ca plan încheiat, are o unică relație cu timpul. Până la încheierea ispășirii, diferitele ei faze se vor desfășura în timp, dar ispășirea întreagă stă la capătul timpului. În acel punct s-a construit puntea de întoarcere. Ispășirea este un angajament total, Poate o mai asociez cu pierderea, o greșeală pe care o fac într-un fel sau altul, toți fii separației lui Dumnezeu. Îți vine greu să crezi că o apărare ce nu poate ataca e cea mai bună apărare. Iată ce înseamnă: cei blânzi vor moșteni pământul. Vor pune stăpânire pe el literalmente, datorită puterilor. O apărare în două sensuri e slabă din fire, tocmai pentru că are două tăișuri și poate fi întoarsă pe neașteptate împotriva ta. Această posibilitate nu poate fi controlată decât de miracole. Miracolul întoarce apărarea ispășirii spre protecția ta reală, iar tu, devenind tot mai ocrotit, îți asumi talentul firesc de a-i proteja pe alții, cunoscându-te atât ca frate cât și ca fiu. Altarul lui Dumnezeu Ispășirea poate fi acceptată în tine numai prin degajarea luminii lăuntrice. Din momentul separării, mecanismele de apărare au fost folosite aproape exclusiv să apere de ispășire și de aceea să mențină separarea. Asta se vede, în general, ca o nevoie de a proteja trupul. Numeroasele fantezii trupești în care se angajează mințile iau naștere din convingerea distorsionată că trupul poate fi folosit ca mijloc de a obține ispășire. Perceperea trupului ca templu e numai primul pas în corectarea acestei distorsiuni, căci nu îi modifică decât o parte. Ea recunoaște că ispășirea în termeni fizice e cu neputință, dar următorul pas e realizarea că un templu nu e nici de cum o structură. Adevărata lui Sfințen este în altarul din interior, în jurul căruia s-a ridicat structura. Accentul pe structuri frumoase e un indiciu al fricii de ispășire și al faptului că nu ești dispus să ajungi până la altar. Adevărata frumusețea a templului nu se poate vedea cu ochiul fizic. Vederea spirituală, pe de altă parte, nu poate vedea structura absolut deloc, fiind o viziune perfectă, dar poate vedea altarul cu perfectă claritate. Pentru deplină eficacitate, ispășirea își are locul în centrul altarului Lăuntric, unde desface separarea și reîntregește mintea. Înaintea separării, mintea era invulnerabilă la frică, pentru că frica nu exista. Atât separarea cât și frica sunt creații greșite ce trebuie desfăcute pentru a reface templul și a deschide altarul să primească ispășirea. Asta vindecă separarea, punând în tine singura apărare eficace de toate gândurile separării și făcându-te perfect invulnerabil. Acceptarea ispășirii de către fiecare e doar o chestiune de timp. Deși asta poate părea să contrazică libertatea de voință datorită inevitabilității deciziei finale, nu o contrazice de fapt. Poți amâna și ești în stare de procrastinări enorme, dar nu te poți îndepărta cu totul de creatorul tău, care a fixat limitele capacității tale de a crea creșit. O voință încătușată generează o situație care, la limita extremă, devine de-a dreptul intolerabilă. Toleranța la durere poate fi ridicată, dar nu și fără limite. Până la urmă, fiecare începe să recunoască, oricât de vag, că trebuie să existe o cale mai bună. Pe măsură ce devine tot mai fermă, recunoașterea acestui lucru devine un punct de cotitură. În cele din urmă, ea retrezește vederea spirituală, slăbind simultan ce s-a investit în văzul fizic. Investirea alternantă între cele două niveluri de percepție se simte de regulă ca un conflict care poate deveni foarte acut, dar rezultatul e la fel de cert ca Dumnezeu. Vederea spirituală pur și simplu nu poate să vadă greșeli și caută să vadă numai ispășire. Toate soluțiile pe care le caută ochiul fizic se dizolvă. Vederea spirituală se uită înăuntru și recunoaște imediat că altarul a fost profanat, că trebuie reparat și ocrotit. Perfect conștientă de apărarea bună, ea trece peste toate celelalte și îi privește, dincolo de greșeală spre adevăr. Datorită tăriei viziunii ei, ea pune mintea în slujba ei. Asta restabilește puterea minții și o face tot mai incapabilă să tolereze amânarea, realizând că nu face decât să acumuleze durere inutilă. Prin urmare, mintea devine tot mai sensibilă la ce ar fi considerat altădată neînsemnate, atentate la propriul ei confort. Copiii lui Dumnezeu au dreptul la confortul perfect care vine dintr-o încredere perfectă. Până nu o dobândesc pe aceasta, se irosesc și își irosesc adevăratele puteri creatoare pe încercări inutile de a-și spori confortul prin mijloace nepotrivite. Adevăratul mijloc însă s-a furnizat deja și nu implică niciun efort din partea lor. Ispășirea e singurul dar care merită închinat la altarul lui Dumnezeu datorită valorii altarului în sine. A fost creat perfect și merită pe deplin să primească perfecțiune. Dumnezeu și creațiile lui sunt într un totul interdependenți. El depinde de ele pentru că le-a creat perfecte. Le-a dat pacea lui să nu fie tulburate și amăgite. De câte ori te temi, ești amăgit și mintea ta nu poate servi Spiritului Sfânt, iar asta te face să flămânzești refuzându-ți pâinea cea de toate zilele. Dumnezeu se simte singur fără fiii lui, iar ei se simt singuri fără el. Ei trebuie să învețe să vadă lumea ca mijloc de vindecare a separării. Ispășirea este garanția că, în cele din urmă, vor reuși. Vindecarea ca eliberare de toată frica. Ne îndreptăm acum atenția asupra vindecării. Miracolul e mijlocul. Ispășirea e principiul și vindecarea este rezultatul. A vorbi de un miracol de vindecare înseamnă a combina necorespunzător două ordine ale realității. Vindecarea nu e un miracol. Ispășirea sau miracolul final e un remediu și orice tip de vindecare e un rezultat. Genul de greșeală la care se aplică ispășirea e irelevant. Toată vindecarea este în esență eliberare de toată frica. Pentru a o întrepinde, tu însuși nu poți fi cuprins de frică. Nu înțelegi vindecarea din cauza propriei tale frici. Un pas major în planul ispășirii e desfacerea greșelii la toate nivelurile. Boala sau mintea necorectă e rezultatul confuziei de niveluri, căci presupune întotdeauna credința că un nivel poate fi afectat nefavorabil de ce nu merge la un altul. Am vorbit despre miracol ca despre un mijloc de a corecta confuzia de niveluri, căci toate erorile trebuie corectate la nivelul la care au loc. Numai mintea e capabilă de greșeală, Trupul poate acționa greșit doar ca reacție la o gândire greșită. Trupul nu poate crea, iar credința că poate, o greșeală fundamentală, produce toate simptomele fizice. Boala fizică reprezintă o credință în magie. Întreaga distorsiune care a făcut magia se sprijină pe credința că există o capacitate creatoare în materie pe care mintea nu o poate controla. Această greșeală poate lua două forme. Poți să crezi că mintea poate crea greșit în trup sau că trupul poate crea greșit în minte. Când se înțelege că mintea, singurul nivel de creație, nu poate crea dincolo de ea însăși, nu mai e nevoie să aibă loc niciunul dintre cele două tipuri de confuzie. Numai mintea poate crea căci spiritul a fost creat deja, iar trupul e un instrument de învățare pentru minte. Instrumentele destinate învățării nu sunt lecții în sine. Scopul lor e doar acela de a facilita învățarea. Cel mai mare rău pe care îl poate face o întrebuiințare eronată a unui instrument de învățare e acela de a nu facilita învățarea. El nu are în sine puterea de introduce greșeli de învățare efective, Trupul, dacă îl e înțeles corect, împărtășește invulnerabilitatea ispășirii la posibilitatea unei întrebuiințări cu două tăișuri. Nu pentru că trupul ar fi un miracol, ci pentru că nu se pretează în sine la interpretări greșite. Trupul doar face parte din experiența ta în lumea fizică, aptitudinile lui pot fi și sunt frecvent supraapreciate. Cu toate acestea, e aproape imposibil să-i se nege existența în lumea aceasta. Cei ce o fac se angajează într-o formă de negare deosebit de nemeritoasă. Aici cuvântul nemeritos nu sugerează decât că nu e necesar să protejezi mintea negând nementalul. Dacă negi acest aspect nefericit al puterii minții, negi deopotrivă puterea însăși. Toate mijloacele materiale pe care le accepti ca remedii la bolile trupești sunt reformulări ale principiilor magiei. Acesta este primul pas în credința că trupul își face propria boală. Al doilea pas greșit e încercarea de a-l vindeca prin agenții necreatori, dar nu rezultă de aici că folosirea unor astfel de agenții în scopuri corective ar fi dăunătoare. Uneori, boala are destulă putere asupra minții să facă individul respectiv temporar inaccesibil ispășirii. În acest caz, poate fi înțeleaptă folosirea unui procedeu de compromis pentru trup și minte, în care un lucru din afară e înzestrat temporar cu credința că poate să vindece. Și asta pentru că o intensificare a fricii e ultimul lucru care îi poate ajuta pe cei cu mintea necorectă sau bolnavi. Ei sunt deja într-o stare slăbită de frică. Dacă sunt expuși prematur la un miracol, poate să-i apuce panica. Asta riscă să se întâmple când percepția răsturnată a stârnit credința că miracolele sunt înfricoșătoare. Valoarea ispășirii nu stă în modul în care se exprimă. De fapt, dacă e folosită cum trebuie, ea se va exprima inevitabil în modul cel mai util celui ce o primește. Asta înseamnă că, pentru a-și atinge de plina eficacitate, un miracol trebuie exprimat într-un limbaj pe care primitorul îl poate înțelege fără frică. Nu înseamnă neapărat că e cel mai înalt nivel de comunicare de care e în stare, ci înseamnă că e cel mai înalt nivel de comunicare de care e în stare acum. Tocmai asta urmărește miracolul, să ridice nivelul comunicării și nu să-l coboare prin intensificarea fricii. Funcția făcătorului de miracole. Înainte ca făcătorii de miracole să fie pregătiți să își întreprindă funcția în această lume, e esențial să înțeleagă pe deplin frica de eliberare. Altfel, fără să-și dea seama, pot nutri cu învingerea că eliberarea e de fapt întemnițare, o convingere deja larg răspândită. Această percepție greșită se naște la rândul ei din convingerea că dauna se poate limita la trup. Asta se datorează fricii subiacente că mintea își poate face rău ei înseși. Niciuna dintre aceste greșeli nu are înțeles că recreațiile greșite ale minții nu există în realitate. Recunoașterea acestui lucru e o protecție mult mai bună decât orice formă de confuzie de niveluri, căci introduce corecția la nivelul greșelii. E esențial să-ți amintești că numai mintea poate să creeze, iar corecția își are locul la nivelul gândirii. Pentru a amplifica o afirmație anterioară, spiritul e perfect deja și de aceea nu are nevoie de corecție. Trupul nu există decât ca instrument de învățare pentru minte. Acest instrument de învățare nu se supune greșelilor proprii, căci nu poate crea. E evident atunci că singura aplicație cu adevărat semnificativă a capacității creatoare e determinarea minții să renunțe la creațiile ei greșite. Magia e utilizarea minții într-un mod lipsit de minte sau greșit creator. Medicamentele fizice sunt forme de farmece, dar dacă ți-e frică să folosești mintea ca să vindeci, ar fi bine să nu încerci. Însuși, faptul că ți-e frică face mintea vulnerabilă la creații greșite. Se prea poate atunci să înțelegi greșit vindecarea care ar putea să aibă loc și din moment ce egocentrismul și frica merg de regulă mână-n mână, în mână s ar putea să nu poți accepta adevărata sursa vindecării. În aceste condiții e mai bine să te bazezi temporar pe instrumente de vindecare fizică, căci nu le poți percepe greșit ca propriile tale creații. Cât timp îți persistă sentimentul vulnerabilității, să nu încerci să faci miracole. Am spus deja că miracolele sunt ale minții dispuse la miracole, iar o minte dispusă la miracole înseamnă o minte corectă. Cei cu mintea corectă nici nu preamăresc, nici nu subestimează mintea făcătorului sau a primitorului de miracole. Cu toate acestea, ca și corecție, miracolul nu are nevoie să aștepte mintea corectă a celui ce îl primește. De fapt, rostul miracolului e acela de a-l readuce la mintea corectă, dar e esențial ca făcătorul de miracole să fie în mintea lui corectă chiar și numai momentan, că ce altfel nu va fi în stare să restabilească mintea corectă în altul. Vindecătorul ce se bizuie pe propria lui stare de pregătire își periclitează înțelegerea. Ești în perfectă siguranță cât nu te preocupă starea ta de pregătire, dar îți menții constantă încrederea într-a mea. Dacă înclinațiile tale de a săvârși miracole nu funcționează cum trebuie, înseamnă că s-a insinuat frica în mintea ta corectă și a răsturnat-o cu capul în jos. Toate formele de minte necorecte sunt rezultatul refuzului de a accepta izbășirea pentru tine. Dacă o accepti însă, ești în măsură să recunoști că cei ce au nevoie de vindecare sunt doar cei ce nu au realizat că mintea corectă este vindecare. Unica răspundere a făcătorului de miracole este să accepte izbășirea pentru el. Asta înseamnă că recunoști că mintea e singurul nivel creator și că erorile ei se vindecă prin ispășire. Odată ce accepti asta, mintea ta poate numai să vindece. Negându-i minții tale orice potențial distructiv și restituindu-i puterile pur constructive, te pui în postura de a desface confuzia de niveluri a altora. Mesajul pe care îl dai atunci acestora e adevărul că mințile lor sunt la fel de constructive, iar creațiile lor greșite nu le pot dăuna. Afirmând acest lucru, eliberezi mintea de supraaprecierea propriului ei instrument de învățare și o readuci la adevărata ei postură de student. Trebuie subliniat din nou că trupul nu învață, după cum nici nu creează. Ca instrument de învățare, nu face decât să îl urmeze pe cel ce învață, dar dacă e strat fals cu inițiativă proprie, devine un obstacol serios în calea învățării pe care ar trebui să o faciliteze. Numai mintea e capabilă de luminare, spiritul e luminat deja, iar trupul în sine e prea dens. Mintea însă îi poate aduce trupului propria ei luminare dacă recunoaște că nu el e cel ce învață și că este de aceea refractar la învățare. Trupul însă poate fi aliniat cu ușurință la o minte care a învățat să privească dincolo de el, spre lumină. Învățarea corectivă începe întotdeauna cu trezirea spiritului și retragerea credinței în văzul fizic. Asta stârnește frică deseori că tem de ce o să îți arate văzul spiritual. Am spus mai înainte că Spiritul Sfânt nu poate să vadă greșeli și e capabil numai să privească dincolo de ele, spre apărarea ispășirii. Nu încape nicio îndoială că asta poate produce disconfort, dar disconfortul nu e rezultatul final al percepției. Când îi se permite Spiritului Sfânt să vadă profanarea altarului, el privește imediat și spre ispășirea. Nimic din ce percepe el nu poate să stârnească frică. Tot ce rezultă din conștiința spirituală e pur și simplu canalizat în direcția corecției. Starea de disconfort se stârnește doar pentru a te face să conștientizezi nevoia de corecție. Frica de vindecare ia naștere în final din cauza că nu ești dispus să accepti fără echivoc că vindecarea este necesară ce vede ochiul fizic nu corectează și nici greșeala nu poate fi corectată de un instrument ce poate fi văzut fizic. Cât crezi în ce îți spune văzul fizic, încercările tale de a corecta vor fi dirijate greșit. Adevărata viziune e obscurată, căci nu poți suporta să îți vezi profanat propriul altar. Dar, de vreme ce altarul a fost profanat, starea ta devine dublu de periculoasă dacă nu o percepi. Vindecarea e o aptitudine care s-a dezvoltat după separare, înainte de care nu era necesară. Cu toate aspectele credinței în spațiu și timp, ea este temporară. Cât persistă timpul însă, vindecarea e necesară ca mijloc de protecție. Căci vindecarea se sprijină pe milă, iar mila e un mod de a percepe perfecțiunea altuia, chiar dacă nu o poți percepe în tine. Majoritatea conceptelor mai elevate de care ești în stare acum sunt dependente de timp. Mila e de fapt o reacție mai slabă a unei mult mai puternice iubiri care cuprinde totul și întrece cu mult orice formă de milă pe care o poți concepe în acest moment. Mila este esențială pentru mintea corectă în sensul limitat în care poate fi atinsă acum. Mila e un mod de a-l privi pe altul de parcă și-ar fi depășit deja cu mult efectivele realizări în timp. Din moment ce are o gândire eronată, nu poate să vadă ispășirea pentru el, că ce altfel nu ar avea nevoie de milă. Mila ce îi se acordă e atât o adeverire a faptului că are nevoie de ajutor, cât și o recunoaștere a faptului că îl va accepta. Aceste două percepții implică foarte clar dependența lor de timp, ceea ce arată că mila se situează încă în limitele acestei lumi. Am spus mai înainte că nu mai revelația transcende timpul. Miracolul, ca expresia milei, îl poate doar scurta. Trebuie să înțelegi însă că de câte ori oferi un miracol cuiva, scurte suferința pentru voi amândoi. Asta e ceva ce corectează deopotrivă retroactiv și progresiv. Principiile speciale ale făcătorilor de miracole Miracolul desfințează nevoia preocupărilor de ordin inferior. Fiind un interval de timp în afara tiparului, considerațiile obișnuite de timp și spațiu nu se aplică. Când săvârșești un miracol, voi aranja ca atât timpul cât și spațiul să se adapteze la el. E esențial să faci o distinție clară între ce e creat și ce e făcut. Toate formele de vindecare se bazează pe această corecție fundamentală în percepția nivelurilor. Să nu confunzi niciodată mintea corectă cu mintea incorrectă. O expresie acestei confuzii e tendința de a reacționa la orice formă de greșeală, altfel decât prin dorința de a vindeca. Miracolul e întotdeauna o negare a acestei greșeli și o afirmare a adevărului. Doar mintea corectă poate corecta într-un mod ce are efecte reale. Pragmatic vorbind, ce nu are efecte reale, nu are existență reală. Efectul lui, atunci, e golul, fiind fără conținut substanțial, se pretează la proiecție. Miracolul are o putere de reglare a nivelurilor care induce percepția corectă pentru vindecare. Până nu are loc aceasta, vindecarea nu poate fi înțeleasă. Iertarea e un gest gol dacă nu aduce și corecție. Fără corecție e doar un act de judecată și nu de vindecare. Iertarea unei minți dispuse la miracole e numai corecție, căci nu conține niciun element de judecată. Afirmația a părintei iartele lor că nu știu ce fac nu apreciază niciun fel ce fac aceștia. E un apel la Dumnezeu să le vindece mințile. Nu se fac referieri la rezultatul greșelii. Acesta nu contează. Imperativul fiți uniți în cuget e afirmația de a fi gata pentru revelație. Cerința mea... Aceasta să faceți spre pomenirea mea e apelul la cooperare din partea făcătorilor de miracole. Cele două afirmații nu sunt în același ordin al realității, doar cea de-a doua presupune conștiența timpului, că cea pomeni înseamnă a rechema trecutul în prezent. Timpul e sub întrumarea mea, dar veșnicia îi aparține lui Dumnezeu. În timp existăm unul pentru și cu altul. În veșnicie coexistăm cu Dumnezeu. Poți face mult pentru vindecarea ta și a altora dacă, într-o situație în care e nevoie de ajutor, te gândești la ea în felul următor. Sunt aici doar ca să fiu de un real folos. Sunt aici să-l reprezint pe cel ce m-a trimis. Nu trebuie să mă îngrijești ce să spun sau ce să fac, și cel ce m-a trimis mă va îndruma. Sunt mulțumit să fiu oriunde mă vrea el, știind că el vine cu mine. Mă voi vindeca, lesându-l pe el să mă învețe să vindec. Frica și conflict Frica pare a fi ceva involuntar, ceva incontrolabil și totuși am spus deja că numai actele constructive ar trebui să fie involuntare. Controlul meu poate prelua tot ce nu contează, în timp ce călăuzirea mea poate îndruma tot ce contează, dacă asta este opțiunea ta. Frica nu poate fi controlată de mine, dar poate fi autocontrolată. Frica mă împiedică să-ți dau capacitatea mea de control. Prezența fricii arată că ai ridicat gândurile trupești la nivelul minții. Asta le ia de sub controlul meu și te face să te simți personal răspunzător de ele. Asta e o evidentă confuzie de niveluri. Eu nu încurajez confuzia de niveluri, dar tu trebuie să optezi să o corectezi. Nu ți-ai scuza purtarea de mentă pe motiv că nu ai ce face. De ce ai trece cu vederea gândirea de mentă? Există aici o confuzie la care îi face bine să te uiți cât poți de clar. Poate te crezi responsabil de ce faci, dar nu și de ce gândești. Adevărul e că ești responsabil de ce gândești, căci numai la acest nivel îți poți exercita opțiunea. Ce faci vine din ce gândești. Nu te poți separa de adevăr dând autonomie purtării. Pe aceasta o controlezi automat de îndată ce pui ce gândești sub îndrumarea mea. De câte ori ți-e frică, e un indiciu sigur că ți-ai lăsa mintea să creeze greșit și nu mai lăsa pe mine să o călăuzesc. Nu are rost să crezi că atenta controlarea rezultatului unei gândiri greșite poate duce la vindecare. Când ți-e frică, ai optat greșit. Iată de ce te simți răspunzător de ea. Trebuie să îți schimbi mintea, nu purtarea, iar asta e o chestiune de disponibilitate. Nu ai nevoie de călăuzire decât la nivelul minții. Corecția ține numai de nivelul la care e posibilă schimbarea. Schimbarea nu înseamnă nimic la nivelul simptomelor unde nu poate funcționa. Corectarea fricii e răspunderea ta. Când ceri să te eliberezi de frică, dai de înțeles că nu e așa. Ar trebui să ceri în schimb ajutor în condițiile ce au adus frica. Aceste condiții atrag întotdeauna după ele o disponibilitate de a fi separat. La acel nivel poți face ceva. Ești mult prea tolerant la hoinărerile minții și suport pasiv creațiile greșite ale minții. Rezultatul particular nu contează, dar greșeala de bază contează. Corecția e mereu aceeași. Înainte de a opta să faci ceva, întreabă-mă dacă opțiunea ta e de acord cu a mea. Dacă e sigur că este, nu va exista nicio frică. Frica e întotdeauna un semn de încordare, apărând de câte ori ce vrei e în conflict cu ce faci. Această situație apare în două feluri. În primul rând, poți opta să faci lucruri conflictuale, fie simultan, fie succesiv. Asta produce o purtare conflictuală pe care o găsești intolerabilă pentru că partea minții care vrea să facă altceva e revoltată. În al doilea rând, poți să te porți cum crezi că ar trebui, dar fără să prea vrei. Asta produce o purtare consecventă, dar stârnește mare încordare. În ambele cazuri, mintea și purtarea nu concordă de unde reiese o situație în care faci ce nu prea vrei să faci. Asta dă naștere la un sentiment de constrângere, care de regulă produce furie, urmată foarte probabil de proiecție. De câte ori e frică o faci din cauză că nu ai luat o hotărâre? De aceea, mintea ta e împărțită și purtarea ta devine eratică, inevitabilă. Corecția la nivel comportamental poate muta greșeala de la primul tip la cel de-al doilea, dar nu va la frica. E posibil să atingi o stare în care îți aduci mintea sub îndrumarea mea fără efort conștient, dar asta presupune o disponibilitate pe care nu ți-ai dezvoltat-o încă. Spiritul Sfânt nu poate cere mai mult decât ești dispus să faci. Puterea de a face vine din decizia ta neîmpărțită. A face voia lui Dumnezeu nu implică nicio încordare, de îndată ce îți dai seama că este și a ta. Lecția e foarte simplă aici, dar e deosebit de ușor să-ți scape, așa că o voi repeta îndemnându-te să asculți. Numai mintea ta poate produce frică, o face de câte ori are un conflict de dorințe, producând inevitabilă încordare datorită dezacordului dintre a vrea și a face. Acesta poate fi corectat doar acceptând un obiectiv unificat. Primul pas corectiv în desfacerea greșelii este să știi mai întâi că fiecare conflict e o expresie a fricii. Spuneți că, într-un fel sau altul, trebuie să fie ales să nu iubești, că ce altfel frica nu ar fi putut să apară. Și atunci, întreg procesul de corecție devine doar o serie de pași pragmatici într-un proces mai amplu de acceptare a ispășirii ca remediu. Acești pași pot fi rezumați în felul următor. Știi mai întâi că ai de-a face cu expresia fricii. Frica apare din lipsa iubirii. Singurul remediu la lipsa iubirii e iubirea de săfârșită. Iubirea desăvârșită este ispășirea. Am subliniat că miracolul sau expresia ispășirii e întotdeauna un semn de respect de la valoros la valoros. Recunoașterea acestei valori se restabilește prin ispășire. E clar atunci că, de fiecare dată când ți-e frică, te-ai pus într-o postură în care ai nevoie de ispășire. Ai făcut ceva fără iubire odată ce ai ales fără iubire. Iată tocmai situația pentru care s-a oferit ispășirea. Nevoia de remediu i-a inspirat constituirea. Cât recunoști numai nevoia de remediu, vei rămâne cu frică, dar de îndată ce accepti remediul, ai desfințat frică. Iată cum are loc adevărata vindecare. Toți trec prin frică, e nevoie însă de foarte puțină gândire corectă să-și dea seama de ce apare frica. Puțini apreciază adevărata puterea minții și nimeni nu rămâne complet conștient de ea tot timpul. Dar dacă sper să te scutești de frică, există anumite lucruri de care trebuie să îți dai seama pe deplin. Mintea e foarte puternică și nu își pierde niciodată forța creatoare. Nu doarme niciodată și creează în fiecare clipă. E greu să recunoști că ce crezi și ce gândești se combină într-o undă de putere capabilă literalmente să mute munți. La prima vedere pare arrogant să crezi că ai o asemenea putere, dar nu de asta nu o crezi. Prefer să crezi că gândurile tale nu pot exercita o adevărată influență pentru că, de fapt, te tem de ele. Așa îți poți potoli conștiența vinovăției, dar numai cu prețul perceperii minții ca neputincioasă. De crezi că ce gândești e fără de efect, poți înceta să te mai temi de ea, dar e puțin probabil să o respecti. Nu există gânduri deșarte. Toată gândirea produce formă la un anumit nivel. Cauza și efect Deși încă te plângi de existența fricii, continui totuși să ți-o stârnești. Am pomenit deja că nu mi poți cere să te eliberezi de frică. Eu știu că nu există, dar tu nu știi. Dacă aș interveni între gândurile tale și rezultatele lor, aș întina o lege fundamentală, cea despre cauză și efect, cea mai fundamentală lege care există. Nu te-aș ajuta deloc dacă aș deprecia puterea gândurilor tale, căci ar reveni în contradicție directă cu scopul cursului acesta. E mult mai util să-ți reamintesc că nu îți păzești gândurile destul de atent. Poate simți că în acest moment ar fi nevoie de un miracol să îți permite să faci asta, ceea ce e foarte adevărat. Nu ești obișnuit cu felul de a gândi al minții dispuse la miracole, dar poți fi instruit să gândești astfel. Toți făcătorii de miracole au nevoie de acest tip de instruire. Nu pot îngădui să îți lași mintea nepăzită, că altfel nu mă vei putea ajuta. Săvârșirea miracolelor implică recunoașterea de plină a puterii gândirii pentru a evita creația greșită. Altfel, va fi nevoie de un miracol să rectifice mintea însă și un proces circular ce nu ar favoriza compresia timpului pentru care a fost menit miracolul. Făcătorul de miracole trebuie să aibă un respect sincer pentru ce e cu adevărat cauză și efect, o condiție necesară ca miracolul să aibă loc. Atât miracolul cât și frica vin din gânduri. Dacă nu ești liber să alegi una, nu ai fi liber să alegi nici alta. Alegând miracolul, ai respins frica, chiar și numai temporar. Ți-a fost frică de toți și de toate. Ți-e frică de Dumnezeu, de mine și de tine însuți. Ne-ai perceput greșit sau ne-ai creat greșit și crezi în ce ai făurit. Nu ai fi făcut-o dacă nu ți-ar fi fost frică de propriile tale gânduri. Fricoșii trebuie să creeze greșit, căci percep creația în mod greșit. Când creezi greșit, suferi. Principiul cauzei și efectului devine acum un adevărat accelerator, deși numai temporar. De fapt, cauza e un termen ce îi aparține de drept lui Dumnezeu, iar fiul lui este efectului. Asta implică o serie de relații de cauză și efect total diferite de cele pe care le introduci în creația greșită. Prin urmare, conflictul fundamental din lumea aceasta e între creație și creație greșită. Toată frica e implicită în cea de-a doua, toată iubirea e implicită în cea din tâi. Conflictul este așadar între iubire și frică. După cum am spus deja, crezi că nu îți poți controla frica pentru că tu însuți ai făcut-o și credința ta în ea pare să ți-o scoate de sub control. Dar orice încercare de a rezolva greșeala încercând să stăpânești frica e inutilă. De fapt, ea afirmă puterea fricii prin însăși presupunerea că trebuie stăpânită. Adevărata soluție revine întru totul stăpânirii prin iubire. Între timp însă, sentimentul de conflict este inevitabil, pentru că te-ai pus într-o postură în care crezi în puterea a ceva ce nu există. Nimicul și totul nu pot coexista. Să crezi într-unul înseamnă să-l nești pe celălalt. Frica nu e nimic, de fapt, iar iubirea este totul. De câte ori intră lumina în întuneric, întunericul e desfințat. Ce crezi e pentru tine adevărat? În sensul acesta, separarea chiar s-a întâmplat și să o negi înseamnă pur și simplu să folosești negarea cum nu trebuie. Dar să te concentrezi asupra greșelii nu e decât o greșeală în plus. Demersul corectiv inițial este să recunoști temporar că există o problemă, dar numai ca indiciu că e nevoie de corecție imediată. Se stabilește astfel o stare mentală în care ispășirea poate fi acceptată fără amânare. Trebuie subliniat însă că, în final, niciun compromis nu e posibil între totul și nimic. Timpul este, în esență, un instrument prin care se poate renunța la tot compromisul în această privință. El nu mai pare a fi desfințat treptat, căci timpul însuși implică intervale ce nu există. Creația greșită l-a făcut necesar ca instrument corectiv. Afirmația că și Dumnezeu așa a iubit lumea încât a dat singurul său fiu ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, necesită doar o ușoară corecție pentru a avea sens în acest context. A dat-o singurului său fiu. Trebuie notat în special că Dumnezeu are un singur fiu. Dacă toate creațiile lui sunt fiii lui, fiecare trebuie să facă parte integrantă din întreaga fiime. Fiimea în unitatea ei transcende suma părților sale. Asta însă e ceva obscur cât lipsește oricare dintre părți. Iată de ce, în final, conflictul nu poate fi rezolvat până nu se întorc toate părțile fiimii. Numai atunci poate fi înțeleasă semnificația întregii mii în adevăratul sens. Orice parte a fiimii poate să creadă în greșeală sau în nedesăvârșire dacă vrea. Dar dacă o face, crede în existența nimicului. Corecția acestei greșeli este ispășirea. Am menționat deja starea de pregătire, dar ne-ar putea ajuta aici câteva observații în plus. Starea de pregătire e doar premisa înfăptuirii. Cele două nu trebuie confundate. De îndată ce are loc o stare de pregătire, există de regulă oarecare dorință de a înfăptui, dar nu e nici de cum o dorință neapărat neîmpărțită. Starea nu implică decât potențialul unei schimbări mentale. Încrederea de sine nu se poate dezvolta pe deplin până nu ajungi să stăpânești. Am încercat deja să corectăm greșeala fundamentală că frica poate fi stăpânită și am subliniat că singura stăpânire adevărată este prin iubire. Starea de pregătire e doar începutul încrederii de sine. Poate crezi că e nevoie de enorm de mult timp între pregătire și stăpânire, dar lasă-mă să îți amintesc că timpul și spațiul sunt sub controlul meu. Semnificația judecății de apoi o modalitate de a corecta confuzia dintre magie și miracol este să îți amintești că nu te-ai creat tu. Ești în stare să uiți acest lucru când devii egocentric, uitarea punându-te astfel într-o postură în care credința în magie e efectiv inevitabilă. Voința ta de a creați a fost dată de creatorul tău, care a exprimat aceeași voință în creația sa. Deoarece capacitatea creatoare și are locul în minte, tot ce creezi este neapărat o chestiune de voință. Rezultă totodată că tot ce făurești de unul singur e real în ochii tăi, deși nu și în mintea lui Dumnezeu. Această distinție fundamentală duce direct la adevărata semnificație a judecății de apoi. Judecata de apoi este una dintre cele mai amenințătoare idei din gândirea ta, pentru că nu o înțelegi. Judecata nu e un atribut dumnezeiesc. I s-a dat viață doar după separare, căci a devenit unul dintre multele instrumente de învățare din componența planului general. Așa cum separarea a avut loc de-a lungul la milioane de ani, tot așa și judecata de apoi se va întinde pe o perioadă la fel de lungă, poate chiar mai lungă. Cu toate acestea, lungimea ei poate fi scurtată atât de mult de miracole, instrumentul de scurtare, dar nu și de a timpului. Dacă un număr suficient de persoane devin clar dispuse mental la miracole, acest proces de scurtare poate deveni efectiv incomensurabil. E esențial însă să te eliberezi rapid de frică, pentru că trebuie să ieși din conflict dacă e să aduci pace altor minți. În general, judecata de apoi e considerată o operație întreprinsă de Dumnezeu. De fapt, va fi întreprinsă de frații mei cu ajutorul meu. E o ultimă vindecare și nu o împărțire a pedepsei, oricât de bine meritată ai crede că este pedepsa. Pedeapsa e o noțiune totală opusă minții corecte, iar scopul judecății de apoi e să îți redea mintea corectă. Judecata de apoi ar putea fi numită un proces de evaluare corectă. Asta înseamnă, pur și simplu, că toți vor ajunge să înțeleagă în final ce are valoare și ce nu. După asta, aptitudinea de a alege poate fi dirijată în mod rațional. Până nu se face această distinție însă, pendulările între voința liberă și cea încătușată nu vor putea să nu continue. Primul pas spre libertate implică o triere a falțului de adevărat. E un proces de separare în sens constructiv și reflectă adevăratul înțeles al apocalipsei. În cele din urmă, fiecare își va privi creațiile și va alege să păstreze numai ce e bun, așa cum Dumnezeu însuși s-a uitat la toate câte a creat și a cunoscut că erau bune. În acest moment, mintea poate începe să se uite cu iubire la propriile creații datorită valorii lor. În același timp, mintea își va desmoșteni inevitabil creațiile greșite, care, nemai fiind crezute, nu vor mai exista. Expresia judecata de apoi e înfricoșătoare nu numai pentru că a fost proiectată asupra lui Dumnezeu, ci și datorită asocierii cuvintelor de apoi cu moartea. Iată un exemplu remarcabil de percepție răsturnată. Dacă examinezi obiectiv semnificația judecății de apoi, îți devine foarte clar că e, de fapt, poarta către viață. Cei ce trăiesc în frică nu trăiesc de fapt. Proprietatea judecată de apoi nu poate fi îndreptată spre tine, căci nu ești proprieta creație Poți însă să o aplici cu noimă oricând la tot ce ai făurit, păstrându-ți în memorie doar ce e creator și bun E ceva ce mintea ta corectă nu poate să nu-ți dicteze Rostul timpului e doar acela de a-ți da timp să dobândești această judecată E propria ta judecată perfectă a propriilor tale creații perfecte când tot ce păstrezi e vrenic de iubire, frica nu mai are de ce să te însoțească. Iată rolul pe care îl ai în ispășire.